Vrienden, goeiemorgen. Ek wil vanochtend begin met een vreemde vraag of jy ook al in jou leven weggeloop het. Ek dink as kinders het baie van ons dit dalk gedoen of oorweeg om te doen. Papa en mama het jou kwaad gemaakt of iemand het jou teleergestel in die gesin en jy het nou net genoeg gehad van al die konflik en gerasery met jou en Um, jy moet jou pampoen eet, en um, jy mag hierdie kos onder die omgedopte skorsie wegsteek nie, en al die oude dingetjies. En dan het jy vir jou een sakkie gepak, een rugsakkie, en dan het jy gedink, nou loop ek weg. Ek weet die waantoe ek ga nie, maar iemand sal vir jou vir my vandaan te slaap plekkie, en dan het jy vir jou kaasie ingesit, en jy het vir jou koeldrinkje ingesit, en alles wat jy gedink het, jy nodig het, en dan is jy so 100 meter of 200 meter weg van jy huis af is, dan begewe jy moet jou, en dan dink jy, het ek nou die rechte ding gedoen. Ek moet weer omdraai, en terugga na papa en mama se huis toe, want dis waar het vir my die beste is. Ek gaan dit nie maak sonder hulle nie, As my kaas op is, en my koeldrink is opgedrink, en ek het hier van na een slaapplek nie, dan verlang ek terug huis toe. Ek het sommer aan dit gedink, ek het self as kind um, menige mal probeer wegloop van die huis, maar ek het elke slag teruggekom. Weet jy wat, liewe Jesus, wacht vir ons? Ons loop ook per keer weg, maar hy wacht vir ons, ons hemelse papa wacht vir ons, soos hy gewacht het vir die verloore sien om terug te kom. So wacht hy vir ons om terug te kom na hom toe. Kom ons bid saam. Heren, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om van ochend saam te wees as die kinders, saam te wees as die gemeente, saam te wees om u te loof en te prijs en te sê Halleluja, hy is vir ons goed. Hy is vir ons buitengewoon goed. Ons is vol dankbaarheid en lof. Hier in die oogend kan ons nie anders as om net die naam groot te maak, uh, vir jy een loflied te sing in ons harte en net vir jy dankie te sê vir alles wat jy vir ons doen en beteken. En dat jy, as ons wegloop van jy af, dat jy altyd vir ons wacht. Niemand verweite nie, maar met liefde en met gasvrijheid en met verweelkoming. Heren, ons bid dat as ons net al uit die woord gaan lees, ons ook iets sal verstaan van wie jy is en van dit wat jy in ons levens wil kom doen. Amen. Ons gaan vir Tanie Annemie geleentheid gee, sy gaan vir ochend een baie interessante gesê als ons maat sê oor emoties. En ons gaan, soos wat sy in die video vir julle gaan sê, ook vir die papas en mamas, na sondagse diens al die goedkies aanstuur en dan kan julle lekker in die week wat kom een speeliekie of twee speel rondom emoties. Goedemorgen jylle, jylle denk seker wat doen ek vir oogend? Ek is bezig om vir jylle emoties te wees. Nou wat is emoties? Emoties is een gevoel wat jy krij nadat iets gebeur het. Het kan goed wees of het kan sleg wees. Nou ek gaan nou vir jylle een kort video wees uit die fliek inside out. En dan kan jylle of jylle kan achterkom wat sy emoties raai jy die dochterke ervaar. A. Mm A. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. waar gelukkig was, hartseer was en kwaad was. Maar daar is een paar andere emoties wat ons krijg, soos om trots te wees, skam te wees, um, gelukkig, kwaad, hartseer en bang. En wat lekker is van hierdie voorbeeld is, hierdie emoties kan soos boekie gevou word, en dan, vooral vir ons jongermootjes wat per tijdje sikkel om hulle emoties uit te druk, kan bloot net vir mama en papa die prentje wees, En sê hulle voel soos daar die prank, ja, verstaan mama en papa ook al bietjie beter. Dan wil ek ons gesinne uitdag om hierdie week, week by die week per jy huis te leeg. Al speel jylle hierdie, hierdie speel ek net 2 of 3 keer die week, dan is dit alkaai. So wat jy gaan maak, hierdie gaan ook alles elektronisch verskikbaar wees. Jy vou jou um, papier in die vorm van die dobbelsteen. Die dobbelsteen het op al kante een gesigie met die emosie en die ander dobbelsteen het vrol op. So wat jy gaan doen, jy gooi jou dobbelsteen, elke, elke gesin slid, kry jy beerd. Hierdie ene val op opgewonde. Gooi my ander ene. En die vraag is, vertel van die laatste keer wat jy so gevoel het. So jy doende kry elk in die om oor hulle emosies te praat. Die kinders leer mama en papa die emosies, mama en papa leer die kinders die emosies. En ons kan mekaar laie hoe om dit te beheer, hoe om dit te reguleer en om ons kinders te leer. Dit is goed om te praat oor dit wat in jou hart is. So lekker speel hierdie week en maaikies praat oor hierdie emoties. Versef vir mama en papa hoe jy voel, wees vir hulle wat in jou hartie is en wees gelukkig. Ons thema van ochend is Lood Do Psalm 80 is een klaaglied van die volk. Aan die een kant roep die volk God Godse groot dade in die verlede in herinnering. Dan gebruik hy drie beelde om dit vir ons te verduidelik. God was in die verlede vir hulle as volk soos een herder, Hy was vir hulle soos 'n wynboer en hy was vir hulle soos 'n vader. Ons gaan nou nie die Psalm van die begin af lees nie, maar julle kan rustig dit op julle eie tyd gaan lees. Dit aan die een kant, maar aan die ander kant beleef die Psalmskrywer net 'n klomp teespoot. Daarom bid hy dat die Here soos in die verlede sal ingryp en hulle situasie sal kom verander. Maar soos wat iemand een keer in Engels gesê het, If you feel far away from God, guest who moved. Godse volk, en jy is heeltemal recht as jy so dink, het door sy sonde, en door sy eie toedoen, al wegbeweeg van God af. En daarom is daar hierdie dringende versoek, in psalm 80, daarby vers 19 en 20. As jy ons red, as jy ons nou help, in hierdie donkerte waar ons nou is, in hierdie moeilikheid waar ons nou is, in hierdie sonde waar in ons geval het, dan san ons nie weer van die afweg draai nie. Ons gaan ons tekstgedeelte van ochend in twee Engelse vertalings lees, Die Engels druk um, die gedeelte vir my so'n bykie beter uit, vooral in, in die licht van die boodskap wat ons van ochend uh, by julle wil thuisbring. Die message vertaling klink so, We will never turn our back on you. Breathe life into our lungs so we can shout your name. Die Amplified vertaling sê, Then we shall not turn back from you. Revive us, and we will call on your name. Restore us, O Lord, God of hosts. Nou die, die woordkies, restore, breathe life into, revive, is amal woorde wat gebruik word nner lewing te omskryf. Wanneer daar doodsheid en morele verval, wanneer sonde oorgeneem het, dan is daar nuwe lewe nodig. Dan is daar geestelike herlewing nodig en ons sal by 'n die volgende diens so bietjie daaraan aandag gee. Maar dis juist wanneer ons so'n doodseid beleef in die kerk, in die wereld, een verval, dat ons bid soos in Psalm 80. Jere, blaas nieuwe lewe in ons in. Herstel ons. Laat ons herleef. Nou lees ek die volgende verhaal van herleving wat in 194 in Wallis afgespeel het. In 194 het 'n jong teologiese student met die naam Ewen Roberts begin ervaar dat God 'n kragtige geestelike herlewing oor Wallis gaan bring. En Roberts het begin om verskeie herlewings by einkomste by bij te woon en tydens een so by einkoms was hy so diep geraak dier die Heilige Gees, dat ja, die Heilige Gees om net kom, kom omdop het, as ek so mag sê. Terwyl hy voor die kansel gebid het, het hy geheilig gesê, Buig en vorm my Heere, in Engels, Bend me, O Lord. Hierdie gebed was een gebed van volkome oorgave aan Godse wil, vir sy leven. Roberts het toe teruggekeer na sy thuisgemeente om een boodskap van herleving te kom preek. Maar sy predikant was huiverig om om toe te laat om te preek. In een kompromis met die dominee is hy toegelaat om een aand na die aandienst met mense te praat wat sou wou achterblij. Net 17 mense het achtergeblij om na Roberts te luister. Die meeste was tieners en een klomp jong volwassenes. Roberts het voor bykans twee ure lang gepraat. Hy eenvoudige boodskap met vier punte. Dit wat hy gevoel het die oortuiging was wat God op sy hart kom leed en wat nodig was om herleving te bring. Die vier punte van sy boodskap was die volgende. Belei alle sonde, waarvan jy bewis is tenner God, en ontvang Jesus' vergifnis. Twee, verweider enigheids in jou leven, waar oor die twyfel en wat vir jou stuk onzekerheid gee. Drie, wees gereed om die Heilige Gees, onmiddellik te gehoorzaam. En vier, belei openlik in die openbaar, dat Jesus jou verlosser is. Nadat Roberts kla gepreek het, het al 17 van hierdie jongmense voor die kansel kom kniel en in trane tot God gebid. Hulle tot 2 uur daar die maandagochend gebid. Dit was een van die krachtigste bewegings van God in die geskiedenis wat daai aand begin het. Ten die einde van hy eerste week het meer as 60 mense hulle harte vir die Heere gegee en dier die loop van die volgende jaar en een half het ‘n geestelike herlewing die die hele Wallise volk gegaan. Meer as een miljoen mense het die Heere as verlosser aangeneem. Die geestelike herlewing was so groot dat het die nationale kultuur van Wallis dramatisch verander het. Een hele vlaag van bankrotskappe het plaasgevind. Die drinkplek en die drankwinkels het uit uitbezig uitgeloop. Werk by die steenkoolmijn het tot een stilstand gekom, die muile wat die waans getrek het, was so gewoond om vuil taal te hoor van die werkers, dat nadat die werkers tot bekeering gekom het, hulle nie meer hulle basis stem of bevele herken het nie. Die grootse deel van die mag was voor buikans 18 maande ontslaan, wens die totale afwezigheid van misdaad. Een van die enkele hofzake wat voor die rechter gekom het, het buitengewoon verloop, die verdediger het in die hof gekom en sy skuld erken, die rechter het die man na Jesus gelei, en die jury het die saak gesluit, met die geestelike lied, wat hulle gesing het. Die herleving het uiteindelik koers gevind, oor die Atlantische Oceaan, en die dele van New York en New Jersey bereik. Daar was selfs een rubriek in die New York Times, in daie tyd wat genoem is, vandagse bekeerlinge. En dan het het ‘n lijst bevat van mense, wat verlossing van sondes gevind het. Ongelooflik, die groot erleving van 1904 in Wallis. Ek het hierdie volgende preek verhaal, gekry van iemand wat het vir my angesteer het met WhatsApp wat hierdie ongelooflike story vertel So these theology students went and they visited this rectory, this house where he lived, and they went in the kitchen. Professor or showed them all where John Wesley would have uh, eaten his uh, lunch and his dinners, where he would have cooked, where he would have lived his life there, took him into the study where John Wesley would have studied. These theology students were enamored because, of course, some of the old books that John Wesley would have studied from, that he had written in, some of those notes they had preserved, they were still there on the desk and on the bookshelf. And so the theology students were feeling the, the spines of those books, just enjoying the richness of this history. And then Professor Orr walked the students up to the second floor where the, the most intimate quarters of John Wesley would have been his bedroom, walked in the bedroom, and the students began to file around the bed in the tiny space in that bedroom. And as they all filed into the room, one of them noticed as they got around the far side of the bed that there were two um, small patches, well-worn patches, in the carpet fibers of the floor. They were right next to each other, and they were beside the bed. And he, he asked his professor about those patches that were worn right there beside the bed. And Professor Orr explained that it is said that those two patches were the actual places where every single morning, not for a minute or two, but for several hours on end, John Wesley would plant his knees right beside his bed and he had prayed so long and so hard for revival that his knee had, knees had actually imprinted themselves onto the floor, that the carpet fibers were, were worn as he prayed for revival. So the students stood in there for a moment, and after a few moments they left the room, they went downstairs, they all got on the bus to go to the next location. Professor Orr stood at the front of the bus, counted the students to make sure everybody was there and he realized one was missing. He walked back into the house, went into the kitchen to look for the student, nobody was there, went into the study to look for the student, nobody was there, walked up the stairs into the bedroom, and he could just see across the other side of the bed the head and shoulders of a student who had planted his knees down in those well-worn patches on the floor, and he could hear the student praying, do it again, Lord. Lord, would you do it again? And would you do it again with me? Professor Orr walked around the side of the bed. He put his hand on the, the shoulder of the student, and he said, it's time to go. And rising from his knees, Billy Graham went and joined the rest of the students on the bus that day. And then, God did it again. Ek wil in die woorde van hierdie vrou van ochend kom vraag, Lord, do it again and start with me. Heret, doe het weer, maar begin by my trek een cirkel met een kruid op die grond en klim daarin en sê, jyre, laat erleving binnen hierdie cirkel begin by my. Vrienden, ek bid dat jy in die week een onrustigheid in jou hart sal beleef. Een onvergenoegtheid met die stand van jou en my, se geestelike lewe. Met hoe dit in die kerk vandag gaan, nie net by ons, in ons land, in ons denominatie nie, maar reg oor die wereld. En dat ons so begeerte sal hee, om te begin bid vir herleving, dat ons sal bid, Lord, do you again? start with me mag jy die onrustigheid beleef wat jou na gebed sal drijf om die niewe lewe, die niewe asem, die revival, renewing wat die message in die Amplified Bible van gepraat het om dit te kan beleef Amen.